Вистава Без Антракту Радіодрама на радіо Культура. Паперові солдати радіодрама за однойменним романом братів Капранових. Це ти? Я мамусю. А де баба Марта? Лава стоїть, або як. Баба Марта ніколи б не дозволила їй так стояти. І плетений килимок на ляді лежить кривовато. Я знаю, що ви там. Виходьте. Антосю, що ти робиш? Ні, ні. Дядьку, а ви з лісу? З чого це ти взяла? Та от... Взяла. А де той без ноги? Антосю, ану прибери зброю. Не лякай дитину. Біжи доні до баби Марти. Звідки дитина знає про безногого? Ти сказала? Та ні. Вона слід у лісі побачила. А потім біля ганку. От дерев'яної ноги. Вона знає. У діда Гандрея така. Він ногу на першій війні втратив. А про те, що ми у пивниці? Антося побачила, що стільці біля столу відсутні, і килимок над Лєдою. Думала, що батько повернувся. А батько де? То вам ліпше знати. Скільки років, як до ваших подався? Щось вона у тебе надто розумна. І взагалі, що тут робить дитина? Тебе ж попереджали. Щоб зайвих у хаті не було. Вона? Не зайва. Я її завтра до діда Андрея відправлю. Ха, зайва. Диви, який шмиткий. Ви же самі раніше прийшли. І ще навіть криївка під загатою не готова. Самі винні. Ми прийшли раніше? Бо так треба було. Це не твого розуму справа. А з дитиною маємо щось робити. Що значить? Щось робити. А то і значить, діти небезпечні. Вони язика за зубами не тримають. Я же сказала завтра до діда відправлю. Нікуди ти її не відправляєш, бо все розпатякає. Кругом міліція, стрибки партійців розвелося. А що робити? Не знаю, що робити. Залиш її, поки тутечки, і коб ні з ким з чужих не говорила. Ай, та звідки ж тутика чужі? Футор! Тим краще. Але як з'явиться хтось, щоб її не було. А де ж є її діно? Де хочеш. У льох, на горищі, в сарай. Щоб з чужими ані слова. Зрозуміла? Та зрозуміла ж. Ай, доню, доню, що ж ти наробила? Ти диви, парадокс. Єдине місце, де можна сховатися від цієї нестерпної спеки, мені, кадровому офіцеру Міністерства госбезпеки тюрма. Ці столітні кам'яні стіни оберігають від сонця, від допитливих очей та вух. Хлопці працюють. Ламають хребет націоналістичній гадані. Все одно їм прийде гаплик. Банди у папісі ліквідації їхнього главаря Шухевича доживають останні дні. Слухаю. Товаришу старший лейтенант Держбезпеки. Вас викликає начальник управління. Зрозумів, буду. Старший лейтенант Держбезпеки Стекляр. За вашим наказом прибыл. Сидай. Читай. Министерство государственной безопасности СССР. Ого, самой Москвы. В голос читай. Областным управлением МГБ. <кх> Областным управлением МГБ. Ці малюнки підкидають до посольств делегатам сесії Генеральної асамблеї ООН. Задум провокаторів переконати громадську думку Заходу, що на Україні немовби йде масова збройна боротьба проти радянської влади. Ваше завдання розшукати автора малюнків і припинити його антирадянську діяльність. Міністр МГБ СССР Абакумов. Розумієте, що це означає? Ні, ви не розумієте, що це означає. Шість років, як ми перемогли Гітлера, як поставили на коліна половину Європи. І що? Товаришу полковник, ну, там написано про малюнки. Ну, а про які саме? Бо коли шукати художника, то треба побачити малюнки. Ну, звісно, малюнки. Ось. За українську самостійну соборну державу. Самостійно. І це на сьомому році перемоги. На 39-му році революції. Ну, такого й в нас багато ходить. І що? Пропонуєш цим пишатися? Питання в тому, чому воно в нас досі ходить? Друкую десь. Друкують. Ти мені знайди, де друкують і хто малює. Зрозуміло? А може це не в нас? Може в іншій області або з-за кордону пересилають? Може. А може і у нас. А може під носом в тебе, в клевані. Сидить, розумієш, і малює, а ти не знаєш. Та хіба за кожним наглянеш? А за кожним і не треба. Не кожен малювати вміє. Одним словом. В управлении створюється спеціальна оперативна група у складі капітан держбезпеки Михайло Маркелова, я, старшого лейтенанта держбезпеки Михайла Мудрицького, я прибув до нас з Старшего старшого лейтенанта держбезпеки Бориса Стекляра. Я керівником групи призначається старший лейтенант держбезпеки Стекляр. Єсть і не треба дивуватися. У цій справі потрібна мозга. А мозга у нас Борис. Для роботи оперативної групи виділено окрему кімнату на третьому поверсі. Все, вільні. Єсть! Давайте знайомитися ближче. Мене, як ви знаєте, звати Борис. Капітан Маркелов, оперуповноважений з Клевені. А ви? Мудрицький Михайло Олексійович. Відряджений до вас із Ніжина. Чим займалися? Ну, уповноважений, самі знаєте. Можна не ти. Так точно. Сам, знаєш, недобиті поліцаї, старости, націоналісти. Але в нас там тихіше, не те, що тут. <хе> Це ти ще в селах не був. Зараз у нас спокій. А ще два роки тому я взагалі боявся один ночі ходити. Їх місцеві так і називають нічні. Ну а на фронті чим займався? Ну, в політвіддері, бібліотекаром. <сум> Оце герой! Відставить, Старлий. Це ти кому команди роздаєш? Не Старлий, а Борис. А тебе як? Михайло. Так от, Михайле... «Нам доведеться працювати разом, а значить сваритися не варто. Це заважає роботі». А полковник насправді не помилився зі складом групи. Бойовий опер Маркелов буде займатися силовими операціями, паперова душа Мудрицький фіксуватиме все для справи, а керівник або мозга, як назвав мене полковник, аналізуватиме і скеровуватиме. Отже, які будуть пропозиції. Почнемо з Михайла, який і ніжинський. Пробачте, але я не знаю тутешньої ситуації. Я б взяти Ніжин, я б почав ну, з інтелігентів. З них багато хто малює. Ніжинський ти, Ніжинський. Інтелігенти це у вас, Чернігові. А тут чим задрипаніше село, тим більше цієї націоналістичної зарази. Що пропонуєш? А що тут пропонувати? Взяти бійців та потрусити хутори. Десь там він сидить, слово даю. А як не знайдеш? І ще потрусити. Знаєш, груші іноді довго трусять, поки попадають. Ну, нехай. А як ти зрозумієш, що впіймав того самого художника? Ну, як? Він сам скаже. А якщо не скаже? Мені скаже. А якщо скаже... А листівки потім знову підуть. Це ж ООН, Америка. Ми відрапортуємо, що впіймали, а він насправді десь у ША сидить чи у Мюнхені під американським крилом. Дозволите. Наскільки я зрозумів, шукають не лише у нашій області. Правильно зрозумів. Ну тоді, може, варто встановити зв'язки з іншими групами, щоб координуватися. Мабуть, що варто, але поки що нема чого координувати. Ну, добре, мозга. А ти? Ти що пропонуєш? Знаєш, Михайле, я вважаю, що впіймати когось можна лише тоді, коли знаєш, кого ловиш. Як це кого? Художника. А звати його як? З Звідки я знаю? Отож, ну, зрозуміло, я не відкидаю твої пропозиції. Потрусити хутори ніколи не зайве. Але для початку треба з'ясувати особу того, кого ми шукаємо. Старший лейтенант Мудрицький. Я. Yeah. Напиши, будь ласка, рапорт до керівництва і попроси, щоб до нас передали усі нелегальні матеріали, вилучені у населення. Особливо ті, де є малюнки чи щось подібне. Журнали, газети, листівки. Є. Yes. І ще, зроби відношення до господарської частини, щоб нам виділили друкарську машинку. Бо документів, я бачу, буде до чорта. Наверняка на 20% больше, чем до черта Это точно День добрый Пан кого-то шукает? День добрый Шукаю талановитого українця, що навчається на художника. О, найкращий учень школи Хасевич, вам он туди, у студію. Прошу пана, ви є пан Хасевич? Так, Ніл Хасевич. Моє прізвище Титла, Біл Титла. Я Українець з Америки. Чим займаєшся в Америці? Для фільмів, малюю. Тоді навіщо тут? Вчитися, коли Бог щось дав, його треба користати. Коли Бог щось дає, треба розуміти, що він завжди може забрати. Як от у мене ногу, щоб я не розкидався. Ніле, а знаєш що? Кидай ти. Цю Польщу і гайта зі мною до Америки Ти навіть не уявляєш, що це за країна Ед Біле, Польщу б я кинув, але Україну – ні Мені Бог дав Україну, тобі – Америку І я знаю, що маю зробити І що? Україна має бути самостійною, розумієш? І я, як художник, повинен створити її. Як художник? Створити? А як же? Ми, художники, малюємо країну, малюємо людей, щоб вони бачили себе кращими. Якою ми намалюємо нашу країну, в такій і житимуть наступні покоління. І от ти кличеш мене стати одним з американських художників, які малюють майбутню Америку. Але якщо я поїду, то хто малюватиме Україну? Але ж є інші. Мені Бог дав Україну. Ну то я мушу її малювати. Бо марто, матусю, їдуть. Тихо, тихо. Будь. Біжи до хати. Доброго здоров'я. Я капітан Маркелов. Уповноважений відділ МГБ Клевені. І вам доброго здоров'я. Ласкаво просимо. А що у вас тут все добре? Та богу, дякую. Ваші всі вдома. Душка пішла до корови, а ми з внучкою от хазяйнуємо тут. Чужих немає? А то люди кажуть, що бачили в лісі бандитів. Господи, спаси! Не може бути. Скільки год вже не було? Може, може бути. А хазяїн вас де? Німці забрали. Як пішов у 44-му, так ні слуху, ні духу. Так, кажете, не було чужих? Бог мило. А в хаті є хто? Ну, хіба, онучка, ніц. Та, ти хто? Я Антося А що ти робиш? Мамусі допомагаю Диви на неї хм. А скажи мені, Антосю, ти не бачила тут чужих? Чужих? Як ці дядьки з автоматами? Ні, то наші. Інших не бачила. А як побачиш, то скажеш? Кому? Мені. Вам не скажу. Чому? Бо ви зараз поїдете, то я вас ніде не знайду. Бабці скажу. Розумниця. А це що таке? На що ти пальця туди встромляєш? Це? Сік з чорниці. Я в лісі назбирала. Хочете? Лизніть пальчика. Тьфу, ти. Поїхали. Нема чого доварити. У нас ще багато хатарів. Антосіо, нахилийся трохи, щоб сукню не закрапати. Нащо ти те чорнило до рота брала? Треба. Ти коли їх побачив, а? Чому так швидко під'їхали? Так мотоцикл же... І що? За скільки мотоцикл здолає два кілометри, що від повороту на село? А ти колись виснув? Я впізнав цього капітана. Якого? Що тут командував, Маркелова. Звідки його знаєш? Моїх вивозив у Сибір. Мати, батька, сестричку, усіх. хату віддали Микольці, нашому стрибку. Ти, Гнате... Оближ ці думки Маєш задачу від командування Навчитися гравюрі Маєш задачу від мене Нести вахту Все інше зайве Цей капітан, інші теж Ти служиш Україні А не зводиш рахунки Втямив <кхем> Друже Генате Початуєш іще годинку А потім я тебе зміню і дивися, що без помилок. Слухаю, друже-провідник. Що за дитина? Не може на місці сидіти весь час залізе, куди не тре? Чого ж не тре? Цього разу вона залізла саме туди, куди тре. Друже-зот, вам не можна. Тут чужі. Це хто чужий? Жінка, яка нас годує, чи дівчинка, яка нас врятувала? Але наказ командування... Ну, Антосю, ну розумне це. Покажися дядькові Зоту. А ну розкажи, як ти здогадалася, що там лежить на столі? Тебе звати дядько Зот? Так, будьмо знайомі. Мама каже, що після тебе треба прибирати. Антосю, що ти таке говориш? Ти ж мене свариш, коли я лишаю свої речі. Правильно, і мене хай насварить, старого дурня. Боже, що за дитина? Антосю, ти не відповіла на запитання. Звідки знаєш, що лежало на столі? А я і не знаю. Я побачила, що це не наше. І зробила. Копці думали, що воно наше. То ти не знаєш, що за дошку врятувала? Ні. Дивися. З одного боку тут вирізано малюнок. Бачиш? Помацай. Не бійся, відчуваєш? Відчуваю Ну, а якщо намастити фарбою і прикласти до паперу То там, де виступ, дошка притиснеться і залишить лінію А там, де заглибинка, ні І малюнок переб'ється на папір Розумієш? А головне, що так можна зробити багато разів Багато? Багато Десять? І десять, і сто, і тисяча! Тисяча? А хто цей малюнок на дощі намалював? Я. Ти художник? А хіба не схожий? А принцес малювати вмієш? Принцес? Вмію, хоча давно вже, чесно кажучи, принцес не малював. Ось, це моя сніжка. Їй треба намалювати нове обличчя. Коб була схожа на принцесу. Антосі, ну навіщо дядько везо твоя Сніжка? Зможеш? Так, дитинко, я спробую. Так, дивись, Борисе, я поділив усе за жанрами. Отут агітаційні листівки, тут от карикатури, сатиричні журнали. Ну і окремо поклав якісь маленькі папірці з написом Бофон. А ти хіба не знаєш, що таке Бофони? То ні, у нас в нижніх їх не було. Це щось на зразок грошей. Бойовий фонд. Бофон. Бофонами вони платять селянам замість грошей. Обіцяють заплатити, коли переможуть. А, от що на них і портрети парадні. Портрети? І справді. Генерал Роман Шухевич. Ти ба, генерал. Заступник голови генерального секретаріату УГВР Осип Дяків. Що таке УГВР? Тобі вже роз'яснили? Ні. Це їхній уряд. Вони собі державу вигадали бандитську. Бачиш, уряд, гроші, портрети керівників. Тьфу а тепер бери лупу і шукай на них отаку жучку: знак невідомого художника, перехрещені літери Х та Н. А що це? Той, кого ми шукаємо: Ха Н. А що означає це Ха Н? Ну, Оце вже треба з'ясувати. Так, Михайле, пиши відношення. Просимо допитати усіх підслідних, що проходять по статтях за антирадянську діяльність, чи невідома їм людина з ініціалами Н і Х. Розумієш, виявляється у християнському календарі лише чотири імені на Х. Та ті зустрічаються лише у старих дідів. А значить що? Значить наш художник НХ. НХ, а зовсім не ХН. Ну що, з черговим і заслуженим званням тебе, Борисе? Давай цю склянку до дна. Ну, ну, ну лишся. Страшно. Кому страшно? Мені? Та я напередовій спирт не розбавляв. Ну тоді не чаклу, а пий. Нам теж хочеться, так, Міша? Ах, мужик. А тепер теж, капітан. Поняв? І що? А те, що я тепер тобі не молодший за званням, поняв? О, це? Ну, то ти у нас ніколи не був молодшим. Керівник слідчої групи як-не як, товариш начальник. Виб'ємо. І начальник. А знаєш, чому мене призначили керівником, а не тебе? Хм, бо полковник сказав, ти мозга. Мозга, чорт. Закушуй, мозга, бо розвезе. Не розвезе, я на фронті. Спирт не розбавляв, чули вже. Усі ж луктили шампанське, а ти – спирт. Яке шампанське? Не було шампанського. Ну, за зірочку, дай Бог настання. Капітан, от ти мене одразу не злюбив, так? А за що тебе любити? Ну ти ж не баба. Ні, не баба. А все одно, от скажи. Товаришу капітан, Склевані повідомляють, що виявили бандитський бункер. Виїздимо. Борти як? Їдьмо. Ой, товариш начальник, ех ти мозга. Ну чого сидимо, лейтенанти? Поїхали! Що це ви робите? Ці дощечки треба виварити в олії. Деревина ущільниться і стане тривкішою. Тоді форма довше прослужить. От якби людину можна було отак ущільнити. Бо іноді відчуваєш, що сили закінчуються. Така молода жінка і не має сили? Сили є, коли є надія. А ви хіба не маєте надії? Іноді здається... Що ні? Не вірю. Мати таку чудову донечку і не мати надії? Донечку? Їй скоро до школи. Радянської. І що з неї вирости? Комсомолка? Чи ще гірше? Ну, навряд чи ви дозволите зробити з неї комсомолку. Ви ж були у пласті? У соколі. От бачите. Навіть за поляків ви отримали правильне виховання. Та правильне, якщо вас у хаті приймаю. Пробачте, що піддаємо вас небезпеці, але... Та що там та небезпека? Я їм чоловіка ніколи не пробачу. Ви ж казали, що його німці забрали. Які там німці? У ліс пішов до вас і десь там загинув. А про німців це я так для комуністів вигадала. Знаєте, Устину... І якщо ми за поляків себе не втратили і за царя імператора не здалися, то й за комуністів виживемо. Україна вічна. Тоді нащо все це? Малювання вашого це? Якщо ви кажете, що все одно виживемо? Для того, щоб вижити, треба виживати. Тобто активно діяти. Не тільки тілом, але й розумом. Але ж це важко. Як вам з вашою ногою та по криївках? Не дивіться, що каліка. Я вже дев'ятий рік у лісі. Звик. Дев'ятий рік? Це неможливо. Як бачите, я ж не ногами воюю, а олівцем. Скажіть, ви і справді вважаєте, що це все немає сенсу? Що ви таке говорите? Можливо, не ви, а інші вважають... Але це неправда. Розумієте? Ви тоді ще не народилися, але я пам'ятаю, як Польща отримала незалежність. Знаєте як? Як її подарували переможці на Версальській конференції? Сказали, най буде Польща, якщо вона так хоче. То й що? Треба хотіти. Міжнародна ситуація зараз така. Що не тепер, так у четвер СРСР опиниться один проти всіх Друг Грім вам може про це докладно розповісти Він мені нічого не розповідає, лише свариться Значить, повірте мені Коли постане питання розвалу Радянської імперії В Україні мають знайтися люди, які скажуть Ми – українці Нам потрібна незалежність, ми продовжуємо боротьбу а доживемо? Не знаю. Діти доживуть. А ви маєте дітей? Я ногу втратив у шістнадцять. Самі розумієте, який з мене кавалер. Зате ви маєте Антосю. Страшно. Страшно, коли раптом втрачаєш все і не знаєш, що робити. А коли вирішив, що головне, а що ні, страх відступає. Головне? Так, головне. У мене головне малювання. Це моя зброя, моя служба, моя доля. Коли у мене стрілятиме МГБшник, я дивитимуся йому в обличчя, щоб побачити, як воно змінюється при натисканні спускового гачка. Так. Знайшов. Що знайшов? Н. -х. Ну, показуй. Міл Хасевич. Художник. Користується псевдонімами Левко, Рибак, Бей, Зот, Старий. Член так званої Української головної визвольної ради. Розшукову справу відкрита у 1944 році. І досі не впіймали? Ні. Мабуть, полювали за більшою рибою. Лейтенанти, я вам, здається, вже розповідав... Що ця визвольна рада – їхній головний сходняк. Як наша Верховна Рада, тільки бандитська. Хасевич, рибак, бей, зот. Стоп. Зачекай. Волошина, та, що я зараз допитував. У її справі згадується якийсь зот. Чи не цей самий? Так, треба розпитати. Вона не скаже. Здохне, не скаже. З нею вже два тижні працюють, а толку нуль. Я таких знаю. Єдиний вихід – застосувати легендоване підпілля. Знаєш, що таке легендоване підпілля? Ні. Це наші люди, які діють під виглядом бандитів. Убивають, грабують, мордують. І що? Хіба не зрозумілим? щоб дискредитувати їх в очах селяни і позбавити підтримки. А хіба в них є підтримка? Ще й яка. Ну а коли наші хлопці начеплять три зуби, прийдуть у село, повісять вчительку на смерець, що ще й на грудях їй напишуть славу Україні», то сам розумієш, селянин від бандитів відвернеться, бо він шанує вчителів. Хитро. А у випадку з Волошиною це буде виглядати так – «Ми влаштуємо втечу. Ніби випадково. Вона потрапляє до рук нашого легендованого підпілля і там розповідає все, що знає. Бо вони для неї свої. Зрозумів?» «Ого!» «Ну, звісно, це морока. Тому з кожною сявкою цей номер виконувати не будеш. Але судячи зі всього, ага, ні наволошена, а точніше її знайомий того вартий. Правильно я міркую?» Так точно. А ми, лейтенанти, подамося у Дюксин. Це що? Батьківщина нашого Хасевича. Якихось сорок кілометрів від Рівного. Розпитаємо родичів, людей.